Мързеливото Магаре. Живял някога в едно малко селце, един търговец. Той продавал различни неща на пазара, за да припечелва. Търговецът имал Магаре. Качвал турбите с стоката върху гърба на Магарето и отивал на пазара да ги продава. Търговецът се грижил за своето Магаре добре знаел, че то е много важно за работата му. Непрекъснато го къпел и се грижил за магарето си. Хранил го с хубава храна. То било младо и силно. И можело да носи голям товар върху гърба си до пазара. Но било е много мързеливо. На магарето изобщо не му се работило. Искало само да си лежи, да яде и да спи. Ооо. Пак ли на пазара? Господаря трябва да му остави да си почивам поне един ден. Обичам празниците. Уф, той може да няма нужда от почивка, но оста. Да. Намагарето магарето не могло да разбере, че търговеца не може да си позволи почивка. Ако си останал вкъщи, нямало да спечели пари. И нямало да има храна дори и за магарето. В зависимост от търсенето на пазара... Търговецът продавал различни неща всеки ден. Боб, пшеница, зеленчуци, подправки и дори плодове. Всеки ден тръгвал с магарето от своето село. И за да стигнат до пазара, трябвало да минават през една река. Търговецът много внимавал за магарето, докато пресичали реката. Един ден, един приятел му казал, че на пазара много се търси сол. Ага, Благодаря за съвета, приятеля. Скоро ще започна да продавам сол. И търговецът приготвил 12 чувала с сол за продан. Взел 6 от тях и започнал да ги товари на магарето. Но съзнал, че са доста тежки. Магарето не могло да помръдне. О, горкото животно явно му е доста тежко. Ето... Ще махна един чувал. Така трябва да е добре. Тъй като не искал да турмози магарето, свалил един от чувалите от гърба му. Обаче магарето пак не искало да помръдне. На търговеца му дожеляло за него, но знаел, че той е мързеливо. Взел една пръчка и го ударил. О, хайде! Хайде! Защо те мързи толкова? Али почива достатъчно? Трябва да отидем до пазара. Същия <г> ден, <Meng> <г lineup> търговецът продал всичките чували с сол на пазара. Приятелят ми се оказа прав. Търсенето на сол наистина е голямо. И търговецът започнал да продава сол всеки ден. Той пълнял чувал след чувал със сол и ги качвал на магарето. Понякога носело по пет, друг път по шест чувала на пазара. Макар и да не било доволно, магарето винаги се радвало, когато се прибирало у дома. Понеже търговец разпродавал всичката сол и навръщане нямало какво да носи. Минало време. Един ден, търговецът натоварил 6 чувала със сол и тръгнал към пазара. Щом стигнал до реката, търговецът е забелязал, че водата е малко по-дълбока. Днес да, ще минаваме много внимателно. Не искам да се подхлъзнеш и да паднеш в дълбоката река. Когато стигнали средата на реката, магарето изведнъж се подхлъзнало на един голям камък и се сгромолясало. О, не, не! Търговецът някак успял да вдигне магарето и да пресече реката. То било оплашено и ужасено. И тогава усетило нещо. А! Чувалите още са на гърба ми. А защо тогава не усещам тежеста и... А, реката има вълшебна сила. А, а. Но магарето не знаело, че реката изобщо не е вълшебна. Когато паднало водата разтворила всичката сол в чувалите. Затова на гърба му не останал никакъв товар. В чувалите не останала и трошичка сол. О, Всичките ми усилия отидоха на вятъра. Сега какво ще продавам? Добре, че поне магарето ми не е ранено. Сега няма смисъл да ходя на пазара. Ще се прибирам вкъщи. Какво? Няма да ме товари, няма да работя. Та това си е истинска магия. А -а -а -а. След като пътуването приключило бързо, магарето имало цял ден на разположение. Яло е изпало през целия ден и било щастливо. На другия ден търговецът пак натоварил 6 чувала сол на гърба на магарето и поел към пазара. О, вчера беше много хубаво. Днес пак трябва да работя. Я чакай. Мога и да не работя. Ако махна товара от гърба си, ще се върна дома. Защо? Като вчера. Водата има вълшебна сила. Сигурен съм, че пак ще ми помогне. Без да подозира за намерението на магарето, търговецът се запътил към пазара. Щом стигнали до реката, той избързало напред. И преди търговеца да успее да го спре, седнало на същото място, където се подхлъзнало. Какво правиш, глупчо? Изправи се! Но било твърде късно. Султа от гърба на магарето отново се разтопила във водата и му улекнало. Магарето останало доволно. Ето така! Няма товар, няма работа. Как се случи това? Я чакай! Дали магарето не седна в реката нарочно? О, ама че мързеливо животно! Грижа се за него толкова добре, а ето как ми се отплаща! Сега ще го върна вкъщи. Знам какво трябва да направя. Магарето си мислило, че е намерило идеалния начин да наработи. Но търговецът бил на друго мнение. На другата сутрин натоварил осем чувала върху гърба му. Но магарето не се оплакало. 8 осем чувала? Но защо не усещам да ми тежи? Е, какво значение има? Нека господаряме на товари, сколкото иска чували. Така е или иначе няма да стигна до пазара. И, а... Търговецът мълчаливо завел магарето до реката. А, ето и моята магия. Докато пресичало реката, магарето отново паднало на същото място и седнало във водата. Този път, обаче, търговецът не отишъл да го извади. Когато тръгнало да се изправя, изведнъж... О, не! Гърбът ми! Какво става? Защо ми е толкова тежко? А -а -а! Търговецът бил умен човек. Знаел, че магарето пак ще се опита да го изиграе. Затова вместо да сложи сол върху гърба му, го натоварил с памук. И щом магарето седнало в реката... Памука се напоила с водата и станал по-тежък. <рък> Мислиш че ще ме правиш на глупак? Сега трябва да стигнеш до пазара и да се върнеш обратно до вкъщи с осемте чувала. О, не! А, толкова е тежко! Рибата ми! Магарето осъзнало, че водата изобщо не е вълшебна. Принесло всичките осем чувала с памук до пазара а после обратно в къщи. От този ден нататък магарето не посмяло да сяда във водата отново.